Португалия ще третира мигрантите като гражданите си по време на коронавирусната криза. С тази публикация на Reuters започвам следващата тема, защото и Reuters отбелязва, че това е нещо изключително, тъй като е съвсем ясно формулирано и то от Министерството на вътрешните работи на Португалия, че а, мигрантите ще се третират като а, граждани на, а, на страната и се не контрастат. В този случай даже не става дума за местните бездомни. Какво да кажем за общество като нашето? Възможно ли е солидарно пазаруване в помощ на хората в нужда? Това е още един призив, на който ще обърнем специално внимание. Идва от Солидарния клуб на Храна, а не Война, който излезе с отворено писмо до търговците на храни, хигиенни материали и до потребителите на такива. Добър ден, казвам на Галина Лачева от Храна, а не Война. Приват на всички. Какъв е призивът и на кого искате да помогнете? Призива ни е насочен към търговците на храни, хигиени материали, лекарства, както и на хората, които си закупуват такива, за да обявят последния половин час от работното време на магазините за раздаване на предварително закупени от потребителите или пък, евентуално дарени от самите магазини продукти за хора в нужда. Хора, които в момента са изоставени поради липсата на адекватна социална политика, но, но в крайна сметка и а, належащо нуждаещи се от солидарност в обществото на първо място, преди институционални намеси. Става въпрос за готови за консумация, качествени консервирани храни, напитки, пресни плодове, зеленчуци. Някакви портативни прибори и посуда са пълни дезинфектанти, мокри къпи, които са трудно достъпни за а, редовите граждани, камули за тия, които са в нужда им и, и още по-трудно си набавят... А... На необходимите неща, за да се предпазват да, от, за, в кризата. За да си го представя а, и да можем и а, да го представим на нашите слушатели по а, достъпен начин. На всеки от нас му се е случвало, влизайки в магазин за хранителни продукти, някой да го помоли пред магазина да му вземе едно кисело мляко или един хляб. А, когато молбата е за храна, Обикновено се отзовавам, когато е за пари, директна форма на а, просия, вече зависи, замислям се, но си мисля, дали говорим за нещо като влизайки вътре в магазина, купувайки хляб за себе си, да купя още един хляб, който да остане при продавачките, при продавачите, които след това да могат да раздадат на тези хора, които са около магазина и се нуждаят от храна. Нещо подобно действително, така както ние сме си го представили и го предлагаме, е да има един отреден кът в магазина, в който могат да бъдат оставяни предварително закупени или дарени от страна на магазина. Продукти, които в края на работното време, с помощта на наши доброволци дори, да бъдат раздавани на хора в нужда, които по подобие на обичайните потребители, се редят на опашки с съответното безопасно разстояние един между друг и просто получават солидарна подкрепа за половин час в края на работното време. Тоест, това вие бихте да могли с доброволци. Всички... Да, това, това ми се искаше да изясним. Вие може да с доброволци да направите организация, която а, да се съобразява с а, мерките предписани от а, а, штаба и извънредното положение. Ангажираме се с такава координация и обучаване на доброволците, защото на практика ние сме отворено от движение, в което може да се включи всеки един гражданин. Това е проява на гражданска съвест и гражданско общество на практика. Всеки един гражданин, който със чувствителност в това отношение може да се свърже с нас, да бъде обучен да... и да доброволства за споделянето на храна в мест... от местния магазин, аптека и така нататък. Това е въпрос за всички заедно да се обединим като общество, не една малка група доброволци като нас да диктуват на останалите какво да правят. Ние пускаме мухата, така да се каже. До голяма степен разчитаме и на това да привлечем внимание на по-известни, влиятелни хора, защото да чуеш един обикновен активист се оказва по-трудно в България, отколкото някоя а, знаменитост, например. Ако се чуе от страна на, на кмет или известен Актьор, певец или журналист, например, ще се обърне много повече внимание. А, много как? е важно и от страна на журналисти. Сме много благодарни за това, че ни давате форум, защото достигаме до повече хора по този начин. Сами, чрез нашата Facebook страница, имаме много хиляди последователи, но в крайна сметка официалната медия си официална медия. Галина, как могат да ви намерят, ето, ако наистина се появят такива търговци, такива магазини, които са склонни да влязат в а, комуникация и да помислят за такава структура, такава организация? или пък други корпоративни дарители, или пък хора, как да ви намерят през Фейсбук, така ли? Лично нас може през Фейсбук страницата ни храна на София или на английски Food Noотбон София и двете са в името ни за най-сигурно, но в момента сме в обсъждане на обща мисия с платформата за доброволчество Time Hero, с които си сътрудничим от години и съм много благодарни на това, че и те веднага се отзоваха. Предлага да пуснем направо през техния вебсай, който е силно посещаван от точно хора с доброволческа нагласа. Обща мисия, в която ще се изрежда, ще има линк към списък с всички магазини, в които хората могат да отидат и да закупят и да храна или съответно да доброволстват за раздаванията. Ще има линки към а, плакатчи, което може да се разпечата, с което всеки един гражданин би могъл да отиде в местния магазин и да се опита да убеди а, ръководството от смисъла на това да се стартира такава инициатива и солидарен половин час в края на работното време. Разбира се при спазване на всичките хигиенни норми да си говорим от по-далече и, и така нататък. Добре, аз ви благодаря Галина Лачева Храна, а не война, с призив към търговците на храни, хигиенни материали, лекарства и към потребителите, които могат да купят не само за себе си, но и за някой, който не може да го направи, защото няма средства за това.